Можеш стяту йому голову, можеш продати. «Та кому потрібна голова без тіла?» – криво усміхнувся Тишкевич. «А золото? Воно куди приємніше?» «Так що продав я їх. Тільки... тільки б мені ваше вбрання...» «Навіщо?» «Бо виділяюся серед ваших як біла ворона». І коли підемо на плавні, у кого першого стріляти будь? Ну, звісно, в мене. Бо й дурному стане зрозуміло, хто привів твоїх чагушів. «Маєш рацію», – згодився Ісламбек. Помахом руки він підкликав найближчого і щось тихо йому звелів. Той, не гаючись, скинув свого халата і кудлату шапку малахай. Тишкевич одягся – і тепер нічим не вирізнявся з-поміж інших ординців. За хвилину великий татарський загін ризсю рушив у бік дніпровських плавнів. Слідом з пагорба з'їхав зі своїми охоронцями Іслам Бек. Тепер нам, хлопчики, треба перебиратися у надійніше місце, пошепки мовив Швайка, коли ординці з перед його очей. І що далі ми опинимося звідсіля, то буде краще. А втім, далеко відійти їм не вдалося. За кущами раз по раз лунав перестук копит. Схоже, сьогодні татари полишати свою стоянку не збиралися. Довелося на швидку руч шукати місце, де б можна було просидіти бодай до вечора. Таке місце знайшлося в зарослій улоговині за три польоти стріли від першої схованки. Це було покинуте вовче ліго. Навколо купчилися клубки минулорічного перекоти поля, що зачепилися за колючі шипшинові кущі. Одним таким клубком Швайко прикрив вовче ліго, звелівши хлопцям проробити в ньому вузькі щілини для спостереження. Тепер трохи поспіть порадив їм Швайка. А я піду погляну, що воно і як. Проте відпочити не вдалося. Незабаром долетіла татарська говірка. На вершині пагорба знову виросли постаті степняків. Вони про щось сердито перемовлялися. Швайко скрушно похитав головою. «Здається, розшолопали що й до чого», сказав він. «Ну, хлопчики, тепер тримаймося!» Сенько зрозумів. Татари зловили їхніх коней і упевнилися, що втікачі зіскочили з них набагато раніше. За командою Ісламбека татари заходилися прочісувати все навколо пагорба. У щілинах між стеблами перекоти поля було видно, як десятки зо два степовиків розсипом рушили у бік їхньої улоговини. Швайка закрив хлопців своїми широкими плечима. «Щоб там не трапилося, ні слова!» – звелів він. «Коли що, я сам вискочу. А ви щоб сиділи тихо, мов курібки, зрозуміло?» За його плеча Сенко бачив, як до них повільно наближався худий, згорблений татарин. Схоже, йому було чимало років, бо вузенька підкова вусів вкрилася сивиною. І, мабуть, йому було лячно, бо йшов обережно, прислухаючись на кожному кроці. Почує Шерхіт – заклякне, ступне і знову заклякне. Його вузенькі очиці насторожено бігали на всі біч. Він був такий кволий на вигляд, що, здається, навіть Грицик зміг би з ним упоратися. Проте радості від цього було мало, варто хирлякові подати голос чи бодай зойкнути, як поруч митю опиниться з десяток його товаришів. Ну, поглянь убік, обійди навколо, пошепки умовляв його Сенько. Щось ніби підказувало йому, що з цим степняком треба балакати так, як свого часу він балакав з дикою кішкою рисю, а пізніше з барвінком. От ти йдеш собі і ніякої нори не бачиш, зрозумів? Лиш саме перекоти поле. Сенько так хотів передати своє бажання старому татаринові, що аж стікав по його обличчю. Нікого ти не бачиш. Нічого тут немає. Отак. Краще поглянь, як по небі біжать хмарки. Одна за одною, одна за одною. Біжать собі, та й біжать. Швайка напружився. Татарин ішов майже на нього. Ще кілька кроків, і Степняк здогадається, що під клубком перекоти поля щось криється. Тож доведеться, зітнути йому голову і блискавично метнутися в бік, аби відволікти увагу від хлопців. Крок, ще крок, час діяти. І раптом татарин ні з того ні з сього задер голову до неба і мрійливо промовив «Біжать хмарки, біжать!» Швайка заціпенів з подиву. «Здурів татарин чи що?» – подумав він. А татарин усе з тією ж пришелепково-томрівливою посмішкою пройшов за якийсь крок одних. «Чортівня якась!» – стиха бубонів Швайка, коли татари вибралися з улоговини і сіли на коней. «Нічого не розумію. До чого тут хмарки?» «Та це я його умовляв!» Вибачливо відказав Сенько. Він почувався дуже зле, його лихоманило, голова аж розколювалася, руки тремтіли, наче після непосильної роботи. Страшенно хотілося пити. А ще ж уранці він почувався здоровий і бадьорий. Про що ти його умовляв? не зрозумів Швайка. Ну, щоб він на небо поглянув, на хмарки. Невже ти і його заговорив, радо стрепенувся Грицик. От так, як ту дику кішку, правда? Яку дику кішку? запитав Швайка. Оту, що лізла до вас на Сторожовий дуб? Еге ж, вона лізла до нас, а поговорив поговорив подумки з нею, і вона подалася назад. А тепер, бачи, татарина заговорив. І Швайка. Невловимий, хоробрий і всюди сущий швайка, що ніколи нікого не боявся, втупився у Санька з якимось забобонним захватом. «Ну, Санько!» – тільки й сказав він.